Sonra Buxar rəxminullah buyurur, bəd, fadlı təhzir ilə vahur, zöhrə tələsməyin fəziləti, yəni zöhrə nəmazına. Və və və rəxminullah, abu Hürəyər rədiyəllərin rəayətini gətirir ki, bəs Piyyəmbər sağlasın, buyurur, bir kişi yolunda gedir və görür ki, bir ağac budağı cəmaata müşadlıq edir, cəmatın yolundadır. Fə və götürür, qoyur qırağı. Və Allah subhanətə alə onu bağışlayıb o günahına. Yəni, o aməndiyə günə, o bağışlayıb o günahına. Və ümumiyyətlə, bu məsələ, imanın əlamətlərindədir. Yəni, imandandır. Kütçədə bir şey görəndə yəni, İslam kütçələrinin təmizliyin, ümumiyyətlə, şəhərin, kəndin, Təmizliyin, hələ o 14 əhsə bundan qalak danışıb. Kütlərin təmiz olması, insanların necə kütədə girməsi, necə danışması, necə hərəkət edilməsi. Şəriyyət bu məsələyi 14 əhsə bundan qalak bayanlayıb. Hansı ki, onu bu yasınlarda başa üçürlər, ki necə gezmək lazım kütədə. Və sonra, Rəhəməkullah buyurur ki, başqa bir rivayətdə deyir, şəhid əş-şuhada xəmsə. Şəhid 5-di. Yəni 5 nəfər şəhiddir. Şəhidlərdən sabir. Və biri ə, tüməli ə, kimi öldürsələr, mal usta və ya ne usta, namus usta öldürsələr, bursalar onu. Sonra ikinci, batan, hansı ki, dənizdə, məsələn, batıb, şəhidlərdəndir, Həmçinin e, Allah yolunda döyüşən e, şəhiddir, həmçinin e, qadın hamilə vaxtı olan, doğan vaxtı ölsə inşallah şəhiddir. Və bunlar ümumiyyətlə buyurur və sonra buyurur ahırda, və Teala əgər insanlar bilseydi azam, azamda, yani faydalardan onun üçün, Azanda və birinci səhvdə deyən mağın faydalarını bilsək insanlar. Bilsək idilər, qaça qaça gələrdilər azanı işitməyə və birinci səhvdə deyən mağa. Baba onu göstərir ki, ümumiyyətlə, namaza tez gəlməyin fəziləti. Və eğer azanı işitməyə gəlirsənsə, deməli, əlim tez gəlsən, əlim, azan namaz başlamayıb. Bıraşım Allah burada zöhrün fəzilətini Çünki bu hədisi gətirib və ümumiyyətlə, şəhidlər üç növdir və şəhid olmaq həsatdır. İndi ərdən uşaqlar, hansı ki, danışdığından bilmirlər nə danışırlar, küşkürürlar, şəhid, şəhid. Olaq bilmirlər şəhid, olaq, bilmirlər şəhid olmaq həsatdır. Və şəhid olmaq çətindir. Ola bilər insan, şəhid olsun. Olaq ki, çətin, hansı şəhid olmaq Allah həyəndə şəhid olmaq. O, şəhid olmaq sətindir. Çünki insan ola bilər, yaralanar, niyyəti dəyişər. Ola bilər, məsələn, döyüşdə gələr küllərə dəyişərsən, əhələn ölməsən, can verərsən, onda fikrin dəyişər. Və ya mühasirət kəndə olan fikir dəyişər. Başqa niyyətdə olarsan, niyyətin dəyişər və ölərsən. Və ümumiyyətlə, Allahın adını yüksək tutub ölmək Allah yolunda hasan deyil. Ona mə lazımdır, onu saxlayan nə olar? İman. İman, elm, Peyğəmbər sünnətlə gəlmək, Allahın qaza bilmeyi, və qədərini bilmək, qağız olmaq və səyirə və və və və. Ona görə sahabələr, sahabələ asla fişə versən, heç bir cahil dəxudur. Və sahabələr məncək elmi, Doğru başladılar şəhid onlara. Savadlı şəkildə. Və şəhidlər üç növdür. Var hansı ki, dünya və ahirət şəhidi, var ahirət şəhidləri sayırlar və var dünya şəhidləri. Amma birinci növü hansı ki, şəhidlərin dünya və ahirət şəhididir. Onlar hansı ki, Allah subhanətə halənin yolunda Allahın adını tutmaq üçün, yüksək üçün qaldırmaq üçün döyüşüblər və döyüş meydanda ölüblər. Döyüş meydanda. Bunlar dillər dünya və ahirət şəhidi. Amma ahirət şəhidi bulardır. Hansı ki, baxan ölən, bunlar dünya şəhidi sənim olar. Ona görə bular yullar, kəfəndiyirlər. Amma birinci şəhidləri yumurlar, kəfəndimirlər. Ne üçün, fərq nədədir? Çünki olaraq ahirət, ahirət şəhidlə inşallah ahirətdə Allah səhəndə olaraq şəhidli dərəcəsinin bir dərəcələnən verib. Amma bu dünyada biz olaraq yoxdur və s. Döyüşçü də Əgər Allah adım bir şey çıtmaqçı yaralanır, ölməyib döyüş meydanda, çıxıb qıraqda ölüb o da yığılacaq. O şəhiddir olaraq meydanda ölən şəhiddən salmır. Ən yüksək, o, meydanda ölməkdir. Allah adın yüksətməkdir. Ondan sonra gəlir bu vəsə şəhidlər. Onlar deyirlər ahirət şəhidləri. Hənsə, onlar dünya şəhidlər, ki, ahirətdə də şəhid saymıcırlar. Onlar hansı ki, məsələn, Allah yanında döyüşü, qələşə, qənimətdən oğrayıb. Qənimətdən oğrayıb və sonra vurublar bunu. Laf döyüş meydanda olsa da. Bu şəhid deyil. Baxmayaraq, dünya şəhidləri ilə bularaq. Ahirətdə olan şəhidlə ölürlər. Vədən çox ki, müsəlmanlar döyüşüblər, alıblar, məsələn, bir yeri qənimə düşüb. Yəni, orada olan varlıq, yəni mal, məsələn. Yığıblar, məsələn, biri-bir şey gətirir, biri-bir şey və döyüşünün də qaydılığı var, cihadın qaydılığı var və yığılır, əmir başlayır bölməyə və bölür deməli, Beş kisəyə, üç kisəsin mini, mini olanlar götürür, miniklilər, bir kisəsin piyadalar və bir kisəsin də beş yeri bölünür, axırıncı. Miskinlər, fəkirlər, ehtiyaclar onlar, axırıncı da xumus əhl-i beytə, Peygamber sallarsın mən. Peygamber salsam, ona əhl-i beytəm. Xumus odur. vermək lazımdır, yəni xumusdan. Olan haqqı var, əhl-i və qənimətdə uğramaq, yəni qənimət gəlib, biri bir şey götürdü, gizli. Eni bilməmiş. Və o döyüşdə öldü. O şəhiddə Allah Allah s.ə.v. O şəhid üçün qəbuləncək. Ona dillər dünya şəhidi. Aydın dəyil. sonra burada yine Rəhəməkullah həmən rivayəti gətirir ki, əgər insanlar bilseydilə namaza tələsməkdə nə faydalar var, namaza tez gəlməkdə, ona qəsa qəsa gələrdilər. Həmsə insanlar bilseydilə işə nəsib namazında nə faydalar var, nə fəzilətlər onun üçün düz üstə gələrdilər. Ləhəmsə göstərir ki, ümumiyyətlə namaza gəlmək və tez gəlmək, <coughs> azamın qılasımaq və birinci təkvirə çatmaq, ayrıca fəziləti var. Başka bir mevzu başkaları var meseleleri takrarı var aldanmış gelen dersler mesela